Pál apostolnak, az Efézus beliekhez írt levele. Első rész Pál Jézus Krisztus apostola, Isten akaratjából, az Efézusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, és ami Urunknak Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban, a szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne világteremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratjának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amelyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Akiben van ami váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata, az ő kegyelmének gazdagsága szerint, melyet nagy bőséggel közlött velünk minden bölcsességgel és értelemmel, megismertetvén velünk az ő akaratjának titkát az ő jókedve szerint, melyet eleve elrendelt magában, az idők teljességének rengére nézve, hogy ismét egybeszerkezt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyekben vannak, mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendeltetvén annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratjának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Krisztusban, akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek a ma szent szellemével, aki záloga a mi örökségünknek, Isten tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Annak okáért én is halvánati hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szerelmeteket, nem szűnöm meg hálát adni Ti érettetek, átok az én könyörgéseimben, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az Ő megismerésében. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága a szentek között. És mi az ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben, felül minden fejedelemségen és hatalmasságon, és erőn és uraságon és minden néven, amely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az ő lábai alá, és őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, mely az ő teste, teljessége őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Második rész. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti védkeitek és bűneitek miatt, melyekben jártatok egykore világfolyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama szellem szerint, amely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik. Akik között forgolódtunk egykor mi is minnyájan, ami testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk, mint egyebek is de az Isten gazdag lévén irgalmasságában az ő nagy szerelméből, melyel minket szeretett, minket, akik meg voltunk halva a védkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg, és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban, hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, Hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, teremtetvén általa Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Annak okáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez valam az úgy nevezett és a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok. Izrael társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távol valók. Reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, ki egyétette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy ama kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén békességet hirdetett nektek a távolvalóknak és a közelvalóknak. Mert ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy szellemben az atyához. Azért, én már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek, kik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus, akiben az egész épület szép rendel rakadtatván nevekedik Szent Templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettetek Isten hajlékává a szellem által. Rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak fogja, ti érettetek a pogányokért, ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nekem adott a ti érdeketekben. Hogy tudnélik, kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, az szerint, amint az előbb megírám röviden, melynek olvasásából megérthetitek, hogy micsoda az én értelmem a Krisztus titka felől amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az embernek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az ő szent apostolainak és profétáinak a szellem által, hogy tudnélik, a pogányok örökös társak, és egy ugyanazon test tagjai, és részesei az ő ígéretének a Krisztus Jézusban az evangélium által, melynek szolgájává lettem az Isten ama kegyelmének ajándékából, amely adatot nekem az ő hatalmának munkája szerint. Nekem minden szentek között a legeslegkisebbnek adatot ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus végére mehetetlen gazdagságát, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten amatidok felől, amely elrejtetett vala örök időktől fogva az Istenben, aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus által. Azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel és hatalmasságokkal az egyház által az Istennek sokféle bölcsessége. Hamaz örök eleve elvégzése szerint, melyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az Ő benne való hitáltal. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én ti érettetek való nyomorúságai miatt, amelyek nektek dicsőségetekre vannak. Ezokáért meghajtom térdeimet, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő szelleme által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hitáltal a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága, és mélysége és magassága az Isten jó voltának, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy eképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik, feljebb, hogy nem mint kérjük vagy elgondoljuk, ami bennünk munkálkodó erő szerint, annak legyen dicsőség az egyházban, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen. 4. rész. Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatástokhoz, amelyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelítséggel, hosszú tűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a szellemegységét a békességnek kötelében. Egy a test és egy a szellem, miképpen elhivatástoknak egy reménységében hivattatok el is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten és mindeneknek Atya, aki mindeneknek felette van, és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. Ez okáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy felment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire. Aki leszállott, vala ugyanaz, aki fel is ment, fejebb mindenegeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, Némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek bítése céljából szolgálatmunkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk minnyáján az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket hány a hab és hajta tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a téveigés ravasságához való családság által, hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban. Akiből az egész test szép rendel egyberakatván és egybeszerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. Ezt mondom annak okáért és bizonyságot tezek az úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában. Kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, amely az ő szívük keménysége miatt van bennük. Kik erkölcsi érzés nélkül önmagukat a bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak nagy nyereséggel való cselekedésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust. Ha ugyanőt megértettétek, és ő benne megtaníttattatok úgy, mint az igazsága Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely meg romolva a csalárdság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint, és felöltözzétek az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Azért levetvén a hazugságot, szóljatok igazságot kiki az ő fele barátjával, mert egymásnak tagjai vagyunk. Ám haragudjatok, de ne védkezzetek. A nap le a ti haragotokon se pedig az ördögnek ne adjatok helyet. Aki orozz vala, többé ne orozzon, hanem inkább munkálkodjék cselekedvén az ők kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. Semmi rothat beszéd a ti szátokból ki ne származzék, hanem csak amely hasznos a szükséges építésre, hogy áldásos legyen a hallgatóknak és meg ne szomorítsátok az Istennek a ma szent szellemét, aki által megpecsételtettetek a teljes váltságnak napjára. Minden mérgesség és fölgerjedés és harag és lárma és káromkodás kivettesség közületek minden gonossággal együtt. Legyetek pedig egymáshoz jóságosak, irgalmasok, megengedvén egymásnak, miképpen az Isten és is a Krisztusban megengedett néktek. Ötödik rész. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket és adta önmagát mi ajándékul és áldozatul az Istennek, kedves jó illatul. Paráznaság pedig, és akármely tisztátalanság vagy fősvénység, ne is neveztessék ti közöttetek, amint szentekhez élik se undogság, vagy bolondbeszéd, vagy trágárság, amelyek nem illenek, hanem inkább hálaadás. Mert azt jól tudjátok, hogy egy paráznának is, vagy tisztátalannak, vagy ki bálványimádó, nincs öröksége a Krisztusnak és Istennek országában. Senki titeket meg ne üres beszédekkel, mert ezekért jő az Isten haragja a hitetlenség fiaira. Annak okáért ne legyetek részesei ezeknek. Mert valátok régen sötétség, most pedig világosság az Úrban. Mint világosságnak fiai, úgy járjatok. Mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban, és igazságban, és valóságban van. Meggondolván, mi legyen kedves az Úrnak. És ne legyen közösségtek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén a világosság által napvilágra jőnek, mert minden, ami napvilágra jő, világosság. Annak okáért mondom, serkeny föl, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéked a Krisztus! Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok, nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent szellemmel, Beszélgetvén egymás között zsoltárokban, és dicséretekben, és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak. Mert a férj feje a feleségnek, mint a Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, Megtisztítván a víznek feledőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az Egyházat. Mert az Ő testének tagjai vagyunk, az Ő testéből és az Ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja ember atyát és anyját, és ragaszkodik az Ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Feledte nagy ez. De én a Krisztusról és az Egyházról szólok hanem azért ti is egyenegyen, egyen kiki -egyen, ki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát. Az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét. 6. Rész Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek az úrban, mert ez az igaz. Tiszteljed a te atyádat és a te anyádat, ami az első parancsolat ígérettel hogy jól legyen néked dolgod, és hosszú életű legyél a -e Földön. Ti is, Atyák, ne ingereljétek gyermekeiteket, hanem neveljétek azokat az Úr tanítása és intése szerint. Ti szolgák, engedelmesek legyetek a ti test szerint való uraitoknak, félelemmel és rettegéssel, szíveteknek egyenességében, mint a Krisztusnak. Nem a szemnek szolgálván, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, cselekedvén az Istennek akaratját lélekből, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudván, hogy kiki, -ki, ami jót cselekszik, azt veszi az Úrtól, akár szolga legyen, akár szabados. Ti is urak, ugyanazt cselekedjétek ővelük elhagyván a fenyegetést, tudván, hogy a ti uratok is mennyben van, és személyválogatás nincsen őnála. Végezetre, atyám, fiai legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellentállhassatok ama gonosz napon, és mindeneket elvégezvén megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz és felöltözvén az igazságnak melvasába, és felsarúzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amelyel a ma gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a szellemnek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imátsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden álhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért, én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az evangélium titkát, amelyért követséget viselek láncok között, hogy bátran szóljak arról, amiképpen kell szólanom. Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekszem, mindent megismertet veletek Tikikus a szeretet Atyafi, és Hűszolga az Úrban, kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és a Ti szíveteket. Békesség az atyafiaknak, és szeretet hittel egybe az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen.